Vulpesz újságíró iskolája Újságot leginkább az ír, akinek erre lehetősége van, tehát nem mindig azok, akiknek a legnagyobb tehetsége van hozzá, és korán sem mindig a legjobbak a helyzet, mint bármely más szakmában. Újságot viszont csak az nem olvas, akinek erre lehetősége van, de igen, kevesen lehetnek. van -e ilyen egyáltalán? Ez... Utóbbiak, akik csak olvassák a lapokat, sokkal többen vannak, és időnként úgy tűnik, sokkal jobban értenek az újságíráshoz, csináláshoz, mint a szerkesztőségek munkatársai. Ezért igen valószínű egy újságíró újságíróiskola, azaz újságírás tanító, bemutató, mű, jóval szélesebb közönségnek szól, mint ahányan közülük, közülünk valaha is újságot fognak írni. Változatlan az újságírás népszerűsége, mítikus volt az olvasóközönség előtt, éppen öröknek is mondhatnánk. Lásd, napjainkban az egyetemeken a kommunikáció szaknak nevezett újságírás oktatás hallatlan népszerűségét. Újságot írni is majdnem mindenki szeretne, és úgy vélik, hogy tudnának is írni, ha elfogadjuk vulpez megállapítását, hogy az újságíró a legjobb újságolvasó, akkor majd mindenkiből lehet jó újságolvasó is. Ehhez azonban bizonyos jártasságot kell szerezni az újságírásban. Nem igazi tankönyv, de rendkívül tanulságos ez az újságíróiskola. Az első lépéstől az utolsóig kíséri nyomon vúlpesz az újságíró útját. Bemutatja a szerkesztőség mindennapi életét, a különböző újságírói feladatokat, rovatokat és műfajokat. Egy majdani enciklopédia számos szócikkéhez szolgálhat forrásul a mű. Kacagtató paródia és hiteles kordokumentum, regényes látlelet Vulpesz újságíróiskolája. A Boldog Békeidők újságírásának állít emléket eművében Kálnoki Izidor, máig elevenen őrizve ekkor hangulatát és eleven problémáit. 1915-ben jelent meg a könyv első és máig egyetlen kiadása. Még ma is nosztalgiával tekinthetünk-e korra, melynek meghitsége a biztonság aranykora alig, hanem örökre elveszett. Kálnoki minden sorát áthatja a felelős újságírás iránti elkötelezettség és az igazság szeretete. Hakari karikíroz, nem a tisztességes újságírás lehetetlenségét állítja, semmit sem öncélúan tesz nevetségessé, csupán a visszásságokat teszi láthatóvá. Mikszát Kálmán humora és személye is sokszor feltűnik az iskolában, akik többek között Skáron álnéven írt, Kálnoki szerkesztőségben az újságnál. Őt tartja, többek között Fulpesz az újságíró szakma követendő példaképének. Kálnoki humora Mikszát és Karintié között helyezhető el. Nála nagyobb szeretettel, alig ha írtak az újságírásról és az újságírókról. Valamikor talán megjelenik egy újságírás történeti antológia, melyben Kálnokinak is méltó helye lesz. Kálnoki Izidor a századforduló káprázatosan gazdag irodalmának mára elfeledett alakja. Nevét az irodalom történetekben hiába keressük, az irodalmi lexikonok viszont őrzik emlékét. Köztes területen létezett. Író és újságíró áll a nagy nyugat nemzedék legtöbb tagjának neve mögött. Az övé mögött így. Újságíró és író. Az újságírást, ha nem jelentős író vagy politikus, stb. művelte, az utókor emlékezete nem méltatja figyelemre. Így van rendjén, mondaná Vulpesz. Bár Kánoki korának egyik jelentős újságírója volt, e teljesítményével nem tudta ébren tartani az utódok érdeklődését irodalmi termése iránt. Az irodalmi modernség előhadához tartozott életéveit tekintve több mint tíz évvel idősebb Adinál is. Néhány munkája a nyugat jeleseit is közreadó modern könyvtársorozatában jelent meg, így az újságíró iskola is. Életrajza igen röviden összefoglalható. Sümegen született 1863. november 10-én. A középiskolát és a műegyetemet Budapesten végezte, majd újságíró lett. A műegyetemen az építészeti szakot hallgatta, befejező szigorlatot nem tett, de azért, mint önéletrajzában írta, tervezett néhány házat, amely föl is épült. 1885-től többek között az egyetértés, a magyar hírlap, a pesti napló, az új idők, a magyar szalon, a lapja, a hét, a magyar génius, a jövendő, a polgár, a tolnai világlapja munkatársa, illetve szerkesztője. Közben 1896-tól az ezredéves kiállítás sajtóosztályának vezetője. 1903-ban lépett be az újság szerkesztőségébe, melynek haláláig tagja volt. 1925-től fő munkatársa. Barátság fűzte egyik visszaemlékezése szerint a Jenőhöz, Molnár Ferenchez, Bródi Sándorhoz. Tucatnyi önálló könyve, és sok fordítása jelent meg. Önálló kötetei a teljesség igényével. Rossz emberek, elbeszélések, 1894, az Ördög Bibliája, egy király tanításai, 1905, a Bak asztal mellől, 1908, Verónkáék szerencséje, regény, 1911 vagy 1910, Apa és fia és egyéb elbeszélések, 1911, Északai kóborlások, elbeszélések, 1911, Apró komédiák, 1912, Igen, Cenci, regény, 1912, új kiadás, 1921, Négylábúak és több lábúak, 1912, Füst és Hamu, 1913, Az újság, Karcolatok az újság 10 éves jubileumára, 1913, iskola. 1915, Az áldott lelkű Márta asszony, Regény, 1917, Klárika doktor, Regény, 1917, Háborús tréfák, 1910-es évek, a kapitány meséi 1919, Dionysos Füle 1920, 25 esztendő, Emlékezések és elmélkedések az újság 25 éves jubileumán, 1927. Több művet, színdarabokat, regényeket fordított, például ő fordította le először Maxim Gorki éjeli menedékhely című színművét, 1903, illetve Herman Sutherman a Róka út című kétkötetes regényét. 1900. Budapesten halt meg, 1930. november 28-án. Az érdekes újság Dekameronja, Száz magyarok könyve címen is ismert, hatodik kötetében, 1914-ben így vallott önmagáról. Kettős életet élek. Két laki lény vagyok, mint a béka, vagy mint a sőberl bútordarab. darab. szék, éjjel ágy. Egyszer vulpesz vagyok, máskor kálnoki. Amikor tréfás a kedvem, akkor vulpesznek adom a tollat kezébe. Amikor bölcsnek vélem magamat, akkor kálnokit ültetem leírni, persze. Én is sokszor összetéveztem a két énemet, és összetéveztik mások is. A legtöbb ember kálnokiról hiszi, hogy állítólag humorista, és vulpeszről gondolja, hogy életfilozóf. A Benedek Marcell irodalmi lexikon a húzas években így jellemezte kálnokit. Elbeszélései, szociális problémákat fejtegető cikkei a lapok hasárjain és önálló kötetekben jelentek meg. Szereti egy-egy ügyes ötlet kapcsán, gyakran humoros formában, a jelen eseményei elé tartva görbe tükröt megrajzolni az emberi élet jövő fejlődését. Kisebb karcolatai jóízű, kedves tréfák állarca alatt szellemesen fednek fel társadalmi vagy emberi visszásságokat. Ezeket Vulpes álnéven írta. Ezen az újabb fordulón érdemes néhány pillantást vetnünk a szerzőre és néhány művére. A szöveget a mai helyesírásnak megfelelően közöljük, de néhány korfestő szót, mint például interjúvoló, meghagytunk eredeti formájában. Az újság című napilap nevét rövidúval írták. A személyeket nem jegyzeteltük, mivel a mű megértéséhez nem föltétlenül szükségesek, és a lexikonokban többségük megtalálható. Zsoldos Sándor